أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده وربيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل أما بعد فإن عصدق الكلام كلام الله تعالى وخل الهديه دي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد نسف دوش ردو ترتيك حديثة أولو تشهد كما أو تركاجة نبي حريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربعين يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم قال ودبو حرير رضي الله عنه دائرة بسلانه صلى الله عليه وسلم بداوه عبام دوه Gospodaru moj, tebi se utječem od kaburskoga zaba i od džehenn, od, az, od azaba u vatri i od iskušenja života i smrti i iskušenja teđala. A kod muslima u njegovoj predaji se kaže, a kada bi poslanik Salosame rekao je, kada odlas odla nekom da je na tešehudu neka ove četiri stvari, po to je rekao, gospodaru moj, zašti me džehennemske kazne. Ovaj hadis a, bileži prvi verziju hadisa, bileži Buhariju u svomu sahiju, drugu bileži muslim. Imam neovi kada je govorio u svom dijelu Al-ezkjar i svom dijelu Međmu'a, Šarhamu Hedzeb, on je kaže bileži hadis Buharije i muslim. A ispravno je da treba odvojiti šta? Dvije verzije hadisa jednu od druge. Pa kada je rekao imam neovi da bileži ovaj hadis Buharije i muslim, šta je time ciljao? Ciljao je osnovu hadisa. Osnova hadisa u dva sahija. Ali različiti se... Termini na u jednom ili drugom odnosno sa različitim tekstovima. Dobro. Ko će mi kazati kakva je razlika između Buhari novze Mustema verzije hadisa koji sam spomenuo? Ima li neko da da je primijetio kakvu razliku? A tamo se spominje šta? Vatra. Je, od od Kabolsko, on kaže utočište od vatre, a ovdje od đehennema. Kakva je razlika? Nema nikakva. Ja đehennem je vatra. Nekad se ukurano spominje vatra, nekad džahennem. Jedno i drugo cilja se jedna stvar, jedno stvorenje se cilja, tako. Džahennem, stvorenje Allahov vatra, džahennemska, znači to je ono što će kažnjavati, jeli, što će kažnjavati ljude. A nije to, braće, razlik. Ja hoću razliku, pravu. Nema razlike. Ma ja bih ne volio da je bilo da nema razlike. Ali ima razlika. Ima razlika, braće, velika. Zato što u prvom hadisu spominje se kaže Ebu Horeire poslanik sa osim bi dovio ovom dovom. Ispomenuo dovu. A kod muslima se kaže kada od vas neko bude na tešehudu, neka dovi. Jel uredo? Pa je prva došla općenita. Neka, neka dovi. Kad izdješ na ulicu, u auto sjedneš, doviš do, dom dovom. Kad sjedneš da ne znaš, ovaj, odmaraš kući, proučiš tu dovu. A kod muslima je došla da se ta dovu uči, isti uči u gdje? Na, na tešehudu. Pa je sad je razlika. Razlika je velika kaže ovdje učio bi poslanik a Kjane, znači učio bi, ovo nam ukazuje, znači na učestalo, odnosno stalno učenje ove dove. Pa je u prvom rivajetu, znači općenito, kod Buharije, a u drugom kod muslima da se uči na tešehudu. I došlo kod muslima u sahihu da je rekao a, stoji, kaže, učio nas je poslanik s.s. ovoj dovi kao što nas uči suri iz Kur'ana kao što nas poučava Suri, učio nas je ovoj dovi, Uči nas je te šehudu, kao što nas uči čemu, Suri iz Kur'ana. I u drugom hadiju s ome kod muslima, učio nas je ovoj dovi, kao što nas poučava čemu, Suri iz Kur'ana. Što zaključuješ iz ovoga? Učio nas je, ha? Ma jedna stvar koja je jako bitna ovdje. A to je... Aha, da, da je učio ko? Ne mora... Dobro, može se razumijeti zato što je poslanik poučavao, ali braći ukazuje nam da čovjek ne smije dove U, u na mazut što se berako kako hoće. Učio nas je kao, smježete učiti, a aj ti, ti zamjen ili čirispust ti je činasve da učiti. Znaci mora biti taj kako nas je učio suru Kulhuwallahu ahad, allahu Samed, tako da se učećemo i znači moraš učitač. Ili znači svi hadis al-Braj ibn Azib kada je prestani počavao doviz za prespavanje, sinoć smo je spominjali, al' tako. Dao ko uči pri spavanja. Allahumma inni astamtnu fi zalajk. Pa i na kraju kaže, toga kaže Amen bi amentu bikitabike lezi enzelte u obinebijike lezi arselte u kaže vjerujem u vjerovjesnika koga si poslao. Pa Elbera ibn Oazim sluša poslanika sa i kaže a jeste ali, ali ovaj ja vjerujem kaže u, poslan, u poslanika koga si ti poslao. Poslaniku kaže reci vjerujem u vjerovjesnika koga si poslao. A on je htio da digne poslanika sam, šta na viši stepen. Pa kaže vjerujem u vjerovjesnika u poslanika koga si poslao. Ne kaže. Preci vjerujemo u vjerovjesnika, neupostaniga. Ja te učim kako ćeš, a ne da ti od sebe išti Iako je vjerovjesnik i poslanik, kod neke ulame su isti. Kod koga su isti? Kodebo Hanife. Nema razlike između vjerovjesnika i poslanika. Kodebo Hanife to isto. Ajvaj. A nije poslanik sam sam prihvatio. Pa kako je poučavao suri iz Kur'ana, tako je počao te to znači ne smiješ ti to šehud mijenjati. A ja će doći doći će na kakvom riječkoj aslična, pa će staviti namjesto druge. Ne, moraš pručiti znači kako je kako je Došlo. I zato je Tavus je naredio svome sinu da ponovi namaz koji je nije pručio ove dove. Nije pručio ove dove i on mu je naredio znači da ponovi da ponovi namaz. I ono se ukazuje znači, koliko je pohvalno učiti ovu dovu i da samo ono ne treba nikako nikako ostavljati. To što je Tavus naredio da ponovi sin njegov namaz, Tavus je tabi i njegove riječi nisu argument ili u redu. A druga stvar i da možda je smatrao da je obavezno da se uči. A možda nije smatrao ne ovu obavezu, nego htio da svoje dijete šta? Pouči da ga odgojiš. Ti kažeš sinu, uči sine između, između sečdi dovu, rabbeg firli, rabbeg firli. I on ne uči. Ti kažeš, ja, hajde sad ponav namaz ponav. Nisi ga vratio je zašto? Zato što namaz mu nije ispravo. Nel to je dola sunnet? Nego si ga vratio da ga šta? Pre vas pitaš. Da ga odgojiš. Da mu kažeš, naučio sam te ima da radiš onako kako sam te šta? Poučio. U ovome hadisu Poslanik sallallahu alejhi dovi i traži utočište od stvari od kojih je on sačuvan. To no tako što smo kazali. Azalski kabur a džehenemska iskušenja, iskušenja života i smrti, iskušenja čega? đavola. Jer je poslanik sačuvano iskušenja svakako. A on dovi opet znači da mu se srede pa se. Pa postavlja se ona pitanje dobro kakva je mudrost toga izbog čega je poslanik sallallahu alejhi dovio. A Dovio je ovim da pokaže svoju skromnost i svoju neovisnost u stvoritelju Tabaraka ta i Otala. S jedne strane i s druge strane da umet pouči kako će dobiti. Da se umet ugleda na njega i da, da ih pouči. Neki kažu značenje ovdje Allahume inni e'udzu bike. Kažu značenje Allahume inni e'udzu li ummeti. Kaže uh, gospodaru moj, kaže Allahu mi ne auzu, bitje li ummeti? Kaže, tražim utočište mome ummetu čega? Kabor skolku, čahenem skolizava, iskušenja života, iskušenja smrti i države. Pa je značenje hadisa nije njemu, nego njegovom šta? Ummetu. Nego njegovom, znači, ummetu. Pa ako je posljednje, mi koji ne znamo šta će sa nama biti. Niko od nas ne zna kako će sutra o svantu, kakvom halu i stanju, a da ne govorimo što će sa njim biti na Onda smo i bez nikakve su umjeli znači preći. Neki učinjaci kažu, to je poslanik sallallahu alaihi sveme tako dovio prije nego što je saznao da neće dočekati država. Pa je tako dovio prije nego što je šta? Saznao. A drugi kažu, on je dovio... Tražio je utočište kod Allaha od iskušenja Dejala, odnosno će kazati od iskušenja koje liči Dejala. Pa su na razne načine, znači to zašto je šta? Poslanik sa to najpreće kazati, ovo prvo što smo rekli, da je to činio da bi se njegov umet poveo za njim, i da je to činio poslanik iz svoje potpune skromnosti, odnosno svoga ovaj, potpunog ibadeta, jer zar nije on najveće klanjao da mu stopala me oteknu, zašto kaže, zar ne budem, da, zar ne bude, zar, zar ne budem zahvalan robu. A nije to mora, njemu to je završeno. Ali je poslanik saseme, znači ovim htio da pokaže znači some ombat. Pa je s te strane poslanik saseme podpunio, podpunio je li a vjeru. I zato braćo, niko ne može niko ne može praktikovati vjeru u potpunosti osim poslanika sas. Ne postoji čovjek na zemlji koji je praktikovao vjeru u potpunosti do našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Niko. Nije Bubekr ni Omar, ni Osman pojedinačno niko. U potpunosti, u detalje, sitnice najveće ne može. To može samo poslanik, sallallahu alayhi wa Jer ako bi bili, na tom, ako bi to moglo onda bi bil na stepenu koga? Onda bi bil stepenu, pa to je moguće, Znači to mjesto pripada i slučaju poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam. ome hadisu je dokaz da postoji nešto što se zove azavski kabor. Azavski kabor i to je mezheb ehlu sunnata al džamata i obavezava čovjeku da vjeruje u azapski kabor, i poricanje azapskog kabora je kufr ili liči kufr Tu je negdje ako se ne potvrdi 100% da je kufr nije daleko od kufra sigurno jer postojao je znači nedvojbeni odnosno mutevatir hadisi ili bi brojni hadisi ili ćemo tevater hadisima po pitanju azapskog kabura i nije dozvoljeno poricanje nikako i poreklas ga neke zabludele sekte ovaj ali to znači to nije utečeno na, na, na ispravnost postojanja ovoga, jel Ehlu Sunica se složio toga, i mi smo govorili o Azopskoj kamlu, u šestom Hadisu, pogledali se Tabeta. Nekada davno, davno, davno, prije godina govorili smo o tome, i spominali smo sve Hadise, čak odgovarali onima koji to, to, koji to negiraju. Ovaj, a, vi znate kada je poslanik došao do kaboru one, kaboru one dvojice ljudi. Ja tako? Govorili smo o tome opširno, pa nećemo se ponov vraćati na ono što smo već jedan put pričali, a vi možete, ako ste nešto doga zaborali, da se prisjetite. Čudno je da je jedne godine bila izložba knjiga o arapskom svijetu i knjega, knjiga koja najbolju provođu imala, bila je knjiga koja se zvala Bajka koja se zove Azavski kabr. I najbolja je prodana. Izmišljotina koja se zove Azavski kabr. I koliko ljudi znači trče da takvu knjigu bilo znači, ovaj, je se vać sa njom vatru podpaliti, a nikako je čititi. Jer, jer nema čovjek znači ne može sve što su sve što se navodi po tome pitanju su šubhe i nejasnoće ovaj kao na primjer ajet suri jasin qalu ja waylana mim ba'asna kažu teško nam se konac je poslao iz naših kaburova kažu dokaz da nema čega pa znači, kaže oni nisu bili svjesni Ispa su poslani, kažu teško nam se korani, da su, kaže, bili kažnjavani, oni bili znali, svjesni bili šta je i kako je, i proživljaju ništa, idu dalje u kaznu, jel u redu? Kažu, nisu znali. A no, međutim, u nama to, kažu, ne smeta da jedno vrijeme pred sudnji dan, pred proživljanje, bude pro pro prekrenuta kazna azapska, jel u redu? Ne smeta. I kako može biti to ovaj, ovaj dokaz da, da, da pobiješ sadnjim nejasnim tako ajetom, da pobiješ sve hadise koji izošli kod Bohadi i kod Muslima i kod... E tosti tosti one koje nazivaju ovaj Kur'anđije. Oni nisu oni Kur'anđije. Oni su Kur'an. Oni je Kur'an, oni prvi je ti u Kur'anu nailaziš ovaj da moraš potvrditi ono što je poslanik Allahov rekao. Pa to ono što je rekao Resul Allahov, kada se približava vrijeme kada će čovjek nastojati na svoj potegi sa velikim stomakom punim kaže kazat evo ovdje ispred nas Allahova knjiga što nađemo u njoj halal to je halal, što nije haram to je haram, i to je to nema sunneti ništa. A kaže poslanik, u istinu, kaže Rasulullah, s.a.v. U istinu, Allaho poslanik naređuje kao što naređuje Allah i zabranjuje kao što zabranja Allah. Jel i po naredbi svoga stvoritelja te. Barake, o pa je azamski kabor ovaj, stvar oko koje ne bi trebalo biti diskusije, možda oko finesa nekakvih, ali oko, jel i isto tako da, da, da azamski kabor pada samo na, na, na, na, na dušu, bez tijela, isto je pogrešno. Pada na dušu i na tijelo, I koliko sećam da idun u kaim musulmane delu roh, vallahu ta'ala, navodi konsens suleme po tom pitanju salafa. Da pada azamski kabur i na dušu i na tijelu. Yes. I ovome hadiso je vjerovanje braća u vatru. Da je vjerovanje u vatru. Obavezno. Znači da čovjek mora vjerovat u vatru I da je vatra stvorena. Da je dženne stvorena i da je džahennem stvorena. Zato prevod naše Kur'ana u kome piše dženneti ispod kojih će rijeke teći te nisprevodi ispravljiv. Treba dženneti ispod kojih rijeke teku. Teku sada. A teči to je za... Znači nema ni dženneta, ni dženeta, to će tijek biti stvoreno. Ne, oni su sad stvoreni. Dženneti ispod kojih rijeke teku sada. A to da će teći, to će teći svakako. Ali se time želi kazati da, da oni nisu stvoreni, to je pogrešno ubiđenje. Just. Uh, i ubroj ima da se naudi da je čovjek da je poslanik sa senzacije utočište da laha za željog čega pa dva tri. Jeste li čuli za jednu ženu koja je bila sufika zvala se Rabija la Devija. Rabija la se čuti za njum, imaju o njoj knjige neke su prevedene, A Devija. Rabija, Rabija la dobro, nije bitno. E jeste. Ona je kazala izreku koja joj se pripisuje, neki je poriču Ali se spominje puno u knjigama da ona to kazala. Kaže da kazala gospodaru moj, ako te obožavam, bojeći se vatre, đehnemski kaže baci me u. Njim. A kaže ako te obožavam iz pohlepe za džennetom, kaže nemoj me nikad uvesti u džennet. Kaže ja te obožavam zato što ti zaslužuješ obožavanje. Pa neka čovjek hoće da glumi meleka. Što glumiš meleka? Ti ti si insane, al tako. I Allah, zašto da Allah nam u Kur'anu nudi džennet? I zbog toga neka rade oni koji žele da rade. Pa zašto vas onda Allah posjeće na radu? I to je džennet koga ste nasirili zbog onoga što ste radili. I kažeš, ne ne, ja, ja ne obožam Allah ni zbog džennet, mene to ne zanima. Ne, Allah ti je dao podsteg, znači da, da, da obožava i da s druge strane bježiš od od vatre. Jer šta bi ljude tijelao da kažu, ljudi, robovi moji živite na zemlji, kada pomrete nema dženneta ni nema, nema, nema ništa, postajete prašno i se. Kakvog bi čovjek motiva imao da se drži nekakvih propisanih nekakvih normi? Da ga uzišeni Allah te varka motiviš, a mogu onas stvorite mi obožavamo Allaha i bežeći od jehana i od susjednih komelaki. Pa je to obiježanje pogrešno, to to nije put, put selefa. Fitna, ovdje se naudi fitna. Da tako, fitna se spominje, a fitna je u arapskom jeziku znači iskuš e, ispit. Ispit. Naći koji ljudi moraju položiti. Zato kada se stavi zlato na vatru, kaže se da, je, da se juftanu zeheb, stavlja se na fitnu. Šta je fitna? Vatra gori jaka i sve što je ono viška, samo prska i puca i izlaze. Znači svi primjesi ostaje čisto zlato. E to je, zlato se stavlja na, na, na vatru da se ispita njegova njegov kvalitet. Koliko, koliko je karatno, ali koliko je vrijedno. Pa tako i čovjek onih koji su na fitness stavili i vjernice i vjernike. Kako su su stali na fitness? Bacali u ove koji su bili šta? Pa poljeli vatrom. Pa su i bacali znači pa je fitness ovdje znači došao je li kao ispit. Jeome hum ale nari uftenun i na dan kada budu u vatri u fitnetu Kada se budu šta? Pržili u vatri, ali tako? Kada se budu pržili u vatri. Ovdje kaže od ta života i smrti. Fitnet života je ono što čovjeka zadesi za vrijeme njegovog života. Za vrijeme jel, njegovog boravka na ovoj zemlji. A od toga, braćo, nije čist niko. Nije se rodio i neće se roditi. Niko. A da neće imati nekakvo iskušenje na ovoj zemlji. Pa čak i ljudi koji žive u našim očima najljepšim životima. Koji imaju sve što zamisli na zemlji što se može imati u njima. On je jurio, nadaz čamenao, ali samo i Allah zna. Dači ljudi se ponekad ovaj zbog, zbog tog svog velikog ovoga iskušenja do jabučkog pate. Jedan še kaže bio je čovjek koji je bio bogat, imao je ne znaš šta ima, a ne smije da više spava tu kući svoje. On ima i svitu i se, a ne smije spavati, pa šta uradi? Sjedne u auto. I voza se po gradu, voza, voza i kad uprti da nikog nema za njega, da ga niko ne prati, kaže da odavde je parkiralište obori sebi ono sjedište i spava. Ne, jednostavno, u njemu je njegovi metak što ima azab. Na dunjaluku postao. Nema, znači, čovjeka da, da boravi na ovoj zemlji, ili da nema nekakva iskušenja, da ne može, mora čovjek prolaziti. Ali je samo stvar koliko čovjek biti uvjeđen, Allah hova izveđalo odredbu. Kaže jedan ovaj šehova, otišli smo kod čovjeka, čovjek predaje, kaže, širijat, neki od širijatskih predmeta predaje na fakultetu. Šta je bilo? Sin mu imao 22 godine, uzeo auto i porud s cijelo stavio auto, njih vetero. Znači osmano djece i žena i krenulo je kombijem, čime su krenuli džipom, čime su bi bili i svi, i sve jednom, svi poginu. nači niko preživio nije. I kaže mi otiši, kaže ko šeha da mu sad da, ono, da savučešće. Kaže kad smo došli, kaže, ma kakvi, kaže, on nas tješi. Kaže ljudi, to je Allaho odreda, to je život na ovoj zemlji, na ovoj zemlji svako mora biti. To je bilo, to je prošlo, to je završeno. Hamdala kaže kad se je završalo tome i kad nije bilo ništa gore od to A imate, znači, ljudi koji je odišao ili tražio sebi nekakav prijeki put da završi sa, sa dunjavikom. Pa je ovdje iskušenje znači, za vrijeme života, a iskušenje smrti koje je navedano ovdje jeste iskušenje u kaburu, jer je došlo od poslanika sa ozvrem da je tražio utučište od, od kabura. Ovdje postoji mogućnost da se je htjelo iskušenjem smrti da se kaže iskušenje na smrtnoj postelji pa je pripisano smrti zbog čega zbog blizine je tako jel tako kaže on je već meit on je meit čovjek mrtav ono živ još na je li pet kraj života kaže meit gotovo je, nema od njega ništa više pa se pripiše smrti zato što je bliz, blizu, blizo znači je blizu nje a iskušenje bi u onem slučaju bilo ono što čovjeka je iskušenje života ono što čovjeku da se za vrijeme života na ovoj na ovoj zemlji Moguće je da želi sa iskušenjem života i smrti a na smrtnoj postavi dok je čovjek i ono što se dešava u kaburu. Od znači iskušenja odnosno ispit koji čovjek imati. Pozicija la kaže ju subbihullahu alladhina amanu bil qaudi sabiti fil hayatid dunja wa fil akhirah. Allah će učvrstiti vjernike oni koji vjeruju postojanim govorom na dunjalu ku i na ahiretu. To je znači u kaboru kada čovjek bude ispitivan jeli, od strane meleka. Ovde se kaže tražite utočište od četiri stvari. Po hadisu Hajmo i pribrajati. Od Kavrskog zava, od Džaromskog zaba, od iskušenja života, od iskušenja smrti i od teđava. Koliko je? <gledan> a ovdje kaže, od, Ali ovdje je učinjen iskušenje života i smrti jedna iskušenja za Zašto je poslanik s al rekao četiri, a nije rekao pit? Zato je što je pit je nepar. A nepar U šerijatu odnosi se na lijepe stvari, dok se par odnosi na one koje su čovjeku mrske. Ove stvari ovdje su mrske, ali su lijepe, mrske. Sve mrža do mrže, tako, i život, i iskušenje života, i smrti, i kabura, i, i deđa, sve mrsko. Pa pogledajte, uzvišen Allah kaže, Allah je vitr, on je vitr, šta znači vitr, ne par, i voli ne par. Pa ti kada bacaš kamenčića, bacaš sedam kamenčića, ali tako. Kada piješ vodu, piješ na tri puta na prekida na tri puta, jel redu? Kad te avafiš, fiš sedam krugova, jel u redu? Kad te, kad te spihaš 33 puta, kada se ne par, a recimo kaže uzvišeni Allah, kada je postanjik, ko, ovaj, kaže, basti kazi jednu riječ, pa će biti bačen zbog nje 70 godina u vatru. 70 ili par ili nepar? Par, tako. Pa je nepar u šerijetu za lijepe stvari, a par je za stvari koje su mrske, ne mora, nije generalno pravilo nega, tako često biva ili većinom tako biva, pa je zbog toga rečeno šta? Četiri stvari. A nije rečeno čega? Na duše ima predaja kod Abda Ibn Humeida, u njegovom musnedu da je poslanik rekao tražite tuči što pet stvari. Ali vallahuhu te'ala, alen da se radi ovdje, o odje oravijama. Da je Ravije neko sjedio i prenosio, kaže ja sam čuo četiri ili pet, a ja lahko primim prizrada se ja pogriješio, pet je. Pa to je došla promjena od koga? Od Ravija. Tako da je ovdje rivajet kod muslima one je preći, znači da se uzme kao validan. Budući da je čovjek dužan da, odnosno, u najmanju ruk pohvalno je da na svakom namazu dovi ovim dovama na, jali, ovaj, i da traži ovo utočište, ukazuje znači, na mjesto ove dove i stvari koje čovjek dovi u njima. I ovo su većina ovih stvari, šta je, utočište kabora, utočište znači, od, od džehennema, života, smrti, džala, su stvari koje su stvari imanske. Nevidljive nama, je li tako? Znaš, uči, ne, is, može iskušenje života da je okusio nešto od toga. A ovo drugo nisi ništa, je li tako? Pa onda čovjek očekuje, to je iman, to je vjero, vjerovanje za... Pa, a iman se obnavlja, iman se haba u prsima ljudi, je tako? Pa ga treba čega? Obnavljati, kao kaže poslanik, da se iman obnavlja se... A ti kada stalno to spominješ, kada stalno spominješ, kada stalno spominješ, onda je to vezano za čovjek, je tako? I ostane, ostane čovjek vezan, znači, ovaj, za, za ono što, što, što puno spominje, pa je stvari manske prirode. Nešto što čovjek vidi, ne trebaš ga više ubjeđivati. Ne trebaš ga ubjeđivati više da je nešto bilo, a su to video, to je završeno. Ali ono što ne vidiš, to je baš stalo, da se šta? Poz... Zato nam puno u Koranu imamo. I o džennetu, i, znači, i opisa da znači, i opisa da čovjek bude u stalnom kontaktu i da svoje duše, znači, ovaj, to jerida da, da to ponovo obnaga odnosno da polcičalo. Ova ovaj drugi rivajit kad imama mustema u njemu je znači došla doba kojom su mi naređene kojeno naređujemo učimo je na te şehudu. I cilja se ovdje zadnji te A kako znamo da se da zadnji şehud? A to što ni tako učimo, da tako. To zato. Nije nego moramo naći šta? Drugi argument koji će nam potvrditi, uprotivnom će ostati kako rekao Takliju Din. Šeht Takliju Din kaže, ne, ne, kaže, ne, jednom je drugom teševodu. Je nema ništa što razdvaja. Teševod je odšao jedan pa je pa treba učiti šta? I na prvom i na drugom teševodu, znači treba učiti istu, istu, <kuh> dobu. Kada ćemo završiti prvi teševod, prouči šta? Tu dobu. I kada završi drugi teševod, prouči istu dobu. Tako je po hadisu poslanika sa osrema. Kada bi zaustavili se samo na tom hadisu. Ali imamo drugi hadis kod muslima u kome se kaže kada od vas neko bude na zadnjem tešehudu. Neka prouči šta? Ovu. Pa nam je tako riješen šta? Riješen nejasnoća koja se pojavila iz prvog hadisa. I on sam opet potvrđuje činjenicu šta? Da trebamo uvijek sakupljati hadise koji govori o jednoj na jedno mjesto i sve puteve ne samo uzeti jedan hadis ovaj, i na osnovu, njega, na osnovu njega raditi. Kod uleme je poznato da prvi tešehud biva kraći da kao da je poslaniče jedinan žaravice na prvom teševu, brzo znači da se završi prvite shahud. Kod nas je suprotno. Kod nas je tako da imami ste primjetili da otežu prvite shahud? Molim. Ne, ne, ne znam da ruče salavate. Ne, ne, ne, ne znam da ruče salavate. Na Teraviji. U svakom slučaju, ja sam primjetio da je ovako, ovaj Boži pručite shahud, i sjećiš za imama, još mogu da i salavate pruč, dok se imam digne. Ovaj pohanefis kome se budi da se skrati dok imate pošafija dozvoljen slučaj salavati. I kažu nisu napravili hadisos oko salavata, nisu napravili razliku između prvog i drugog teşehuda. U svakom slučaju ono što je poznato kod već velikog broja fakihija jeste da je prvi teşehud šta? Kraći i da se on brže, da se on brže završi. Ali ovdje imamo nešto što je braća zove se opcije i poseban argument. Opcije učenje na teşehudu, a poseban je učenje na zadnjem teşehudu. Pa moramo znači gledati ovaj hadis, prvi opći kroz prizmu ovoga drugog koji je ograničio da je to učenje samo znači na drugom na drugom tešehudu tako da riječi ovaj, učenja kako iskazale su učenja na prvom i na drugom nisu jake ispravno da se ovo da uči samo na drugom odnosno na zadnjem tešehudu bolje kajasno na zadnjem, zašto? pomjeri se na sabah bolje Znači, za znači, znači, imaš dva koje na jaci isto je. Na saba. O pitanju je saba. Kad imaš dva rekiata, imaš jedan teše Ako kažeš ovaj gdje je zadnji teše hud, e onda precizirao, znači to je teše hud, ili možemo kazati, ova se doba uči na teše hudu koji je prije salama. Ili neposredno prije salama. Jel je prvi je prije salama, jel ured? Pa moramo kazati šta? Koji je neposredno prije selama, Pa time smo isključili, znači da... Da, da ga ne, ne ostavimo na sabahskom farzu, tako, ili na dvore kjatim namazima općenitu. Mesih od Bržal, on je nazvan ovim imenom, imenom zato što je, on je Ketetab, lažov, Allahov, neprijatelj, nazvan je time imenom zato što prikriva, zato što prikriva istinu. A, izić će da Bržal hoda će po zemlji Fesadeniz praviti osim Mekke i Medine. Tamo neće moći, znači Mekke i Medine neće moći nikako prići. E, ima nekoliko, e, ima nekoliko e, stvari koje čuje čovjeka od deđala. Prvo, da se povuči svojoj vjeri. Da se čovjek povuči svojoj vjeri da se drži vjere. Što znači da se pouči povuči vjeri? Kako će to se čut od deđala? Poznamo vići ga njegove opise. Znači, doće deđali je čarav. A on zna da gospodar tebarkala nije čarav. Pa to je dovoljno, znači pročitac je, piše kefera na licu, Na račelu, i to će svaki moment moći pročitati. Pa ko se pouči iz svoje vjeri, znači moći se sačuvati, moći se sačuvati, znači, njegovog zla. I dalje, on će kazati, ja sam tvoj gospodar. Ili, kazat će ljudima, govoriti da je gospodar njehovo. <laughs> a ljudi znaju da ne mogu vidjeti gospodara na zemlji, a za ovo džel. Ili tako? La tudrikul ebsar, vohu vajudrikul Nje, do njega do poglede ne mogu dopriti. Znači ne može čovjek vidta Allaha džellal pa nije ga. čak ni poslanik sallallahu aleyhi ve sellem vidio znači ovim očima. Pa je to dokaz, to je znači kad čovjek poznaje svoju vjeru, ne možemo lahko prići. I zato znači onaj momak kada bude ne bi šehid dječak kaže ja sam sad ubeđen da sti Allahu ne pritetim. Došto što imao ilm, imao znanje. Iako je od poslanika će biti, Allah zna koliko stoljeća. Samo al'na zna zna kolika, ali, ali ali je poznavao svoju vjeru. Dalje Da čovjek traže utočište od njega u namazu, imamo namaza. To je druga stvar. Imam Safarini u Leoamiul Envar kaže da čovjek treba poučavati, ili učeni ljudi treba poučavati i muškarce i žene i djecu i govoriti im o Dejalu. I došlo u jednom hadisu da neće se, se ovaj Dejal pojaviti osim nakon što imami ostave njegov spominjanje sa Mimberem. Kada pekiru spominjati mami sa i upozorati ljude, tada će se pojaviti dođe šta u društvo koji puro džhala, niko ne zna ko je da džali, onda je lakše zavede. Ali dok da on govori bit će tako, pa doće će pojaviti taj, pa će stvarno to, pa čovjek raspoluti sabljom, pa ga ponovo ovaj digne ga nazad, vrati ga u život, onda ljudi znaju ko je i on kada bi se pojavio nema uspjeha. Ali kada prestane se spominjati, je Iako moj ovaj hadis koliko sećam da ima oko njegove historije da ima priče. Dalje da se uči početak sure El Kehf i da se uči isto tako kraj je došao u nekim rivajetima, gdje će čovjek biti tuvan, tako, tako značion od fitneta Dejala i isto tako učenje sure petkom El Kehf učenito znači sura poče u tome i to što su Hadisi ovaj, tom kontekstu i to je poznata, jer bila praksa kroz generacije a mi smo o Dejalu posebno a i, i, isma koji govori kako će doći, kako će kuće vjednici povici, šta će biti, kako će završiti pa možete ako je neko zaboravi mo može pretrašiti mami znači predavanje u dva dijela od Dežalo pa neka se podsetiti pa ono što smo govorili Allahu te alale sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu alihi washabihi şeyh yedini yedini istune je radio. One one je ovaj oživljavao. Aha. Ne svojam se sada, znači, ovaj, da li ima još nešto pored njega spomenuto, ali jedno od, od velikih, ovaj, znači, iskušenja je to. Jer, jer je to svojstveno, Allaho je za uđelj, usmrćivanje i oživljavanje. I onda kada to neko uradi, eto, na to će, znači, mnogi ljudi ovaj na, u tu kuće klopku, jeli, upast. A da bi se u današnje vrijeme mogu primjetiti e, svojstava? Pri kome? Da li postoji de, e, svojstvo deđalo u današnje vrijeme, da smo puteni ne I sad da se razumepitani. Da da žalovi svoj stav, mi znamo smo čitaoci onih euh jerinci Dobro? I u poznan serv. Oitali da danas vrijeme, recimo, danas vrijeme smo danas dešavalo i puno iskušenja učitalo nas jednostavno. I da mi postoje kakvi svoj stav što se tiče misliš nagove da nagovještaja, aha, aha. nagove šta je znači da mogu doći Mesih Dejan pa ne znam da postoji nešto ja sam osnovno čega bi mogli kazati to je, to je ovaj vrijeme ali, ali sam hadis te mi da da ga je video da je pitao je li vam poslan poslani kaže približilo se je vrijeme el taberiski kaže još uvijek ono, jeste, kažu, to je i tu, kaže, priblizno se, uskoro će nestati ga, bit još malo prazno i tako. Kazuje je, znači, jeli, ono, kad tako govori, gledajući u, is, u historiju, u dužinu historije, onda je to mal period, 1600 godina, ni ništa, jel, to je sitnica jedna, ovaj, kao dan ili dio dana, jer to je malo. Ali, ali, nema sumnje da je, ako je poslanik, sam se poslala sa sudnjim danom ovako, kao ova dva. Malo, znači, sudnji dan preteko, pa kaže, mislio sam da će me preteći sudnji dan. Pa što mislite tako da nema sumljede ali samo ograničavati to na, na bilo šta ili nešto što se pojavi ovaj ili da presuši taberi iz komora da kažemo e, dok je presušlo gotovo doće najnajiće ne, ovaj prošao, vjerojatno to je džuđem mi džuđem on će to, ne, nije ovaj nego stvari se uzmeju onda kada se pojavi, pojavio se u protivnom, može biti do tada različit događaj može proći do njegove pojave još stotinu hiljada godina ali zna koliko Jeste. Znači, čelomu piše nevjernik i to samo mogu počitit vijernic. Ti kažeći, mordi, da će uračiti način kod njima dolaze, ljudi da će dolaze kod njima dolaze kod to sam da nas uvijet, ja ću ne paši njima dođe. Pa jeste, ima ljudi koji potvrđuju, ovaj, koji negiraju deđala, njih je manje. Ima ljudi koji neg Mehdi se više na gira, jer hadisi o džehalu su ima ih puno i nalaze se znači u nevjerojatnim hadiskim zbirkama. A za razliku od, od, od, od ovih hadisa o, o Mehdiu, nema, ovaj njih ima, nema ih kod Buharija i kod Muslima. Kaže, ja sam gledala video gdje jedan šej kaže lično provjereno u Arabiji da se rodio dječak koji je poređenju progovorio i smatra se da je to taj dječak koji će ubiti džehala. Ja se bojim da ovaj dječak ni dječak. Neće dječaka ubiti đala, nego će ubiti i sam. I druga stvar, ovaj džin a koji progovori iz dječaka, ja ću ubiti držala, nakon toga ljudi. To je stvari koje su. Bojim se da i onda to je došlo od nekle neki šej tamo video, video, video neko priča od nekle kakav šej iz kog video samo zato što neko ima bradu i nešto progovorio. To su stvari koje su stvari Gajba, koje nisu znači ovaj koje nisu Ovaj ljudima do kučive osim uz argument šerijatski sad se dječak pojavio i on će biti taj koji će tamo ne, ne nikako. U to ne treba vjerovati, znači to treba zanemariti, jer nam ono ništa ne znači. Već ju robiti ono nego ovaj dječak koji će ubiti Džejala, tako to je taj dječak koji će ubiti. Treba baš staviti dječak koga će ubiti Džejala? Je tako? Možda je ciljano tako, nije bitno, možda je greška u pisanju, ali bilo ovo i ono ne možemo to vjerovatno da sto zanima. Opće. Znači, koji mi na, za, na koji način znamo da to nije kazao ko? Džin da nije progovorio iz dječaka i želi šeitan da ljudima da, da, da ubaci fitnu i da nekoga... Nema potrebe za tim, znači, ovaj, a, za tim tumačima, imamo dobro ono što ne objavimo su, u sunetu i ne treba prelazite granice. Bilo je nešto isto ako mehdije, tako je bila riječ. Čovjek se pojavi s tako u mehdija, nešto. A, a stvari su... Reci tešavam da mu še svakodjeno, baš često. Bilo da je u, u onoj skupini ljudi, u ovoj skupini ljudi, među nama je među drugim da kažu ovaj, a, mi se nismo promijeli, mi su ošalisti, došli su, vi ste novi, ovi 92. Bilo među nama da su isto tako ljudi. Govorim sebi, svakom. Ne želim da se mijenjam, onaj, bit će mi to previše S druge strane, ljudi neki zagovoraju tradicionalni islami. Mi znamo šta je po našem kuće vam ono spamjeno ono. Kako je moguće da čovjek bio, nije, nije biti u kojoj skupini pripazuju, kako je moguće da on ostane na istom, kad mi znamo po, po učenju od suna ima raste i opada. Znači, ne možeš ti ostati na istom, nego moraš li si, si dole ili si gore. I ne može da vjeri svojih djedova i kako na istom, znači on moraju doliti gore i mora usti napadovat ili propadati. Kako da odgovorimo mi ovaj, takvim idejom, takvim mislim? Pa vidite, ovaj, stvar je što čovjek, a, koja je, znači, definicija kod imana, kod, ima, kod, ima, kod je hlasundan od čamata, odnosno, jeste da iman, raste i opada. Po čovjeka. Raste, činjenim dobri dijela, opada, nepokornošća Allaho za uđe. Dajte mi čovjeka jednog koji kaže za sebe ja sam ostao isti, a da je u stvari, da je zaista ostao isti. A prilistate reko kako govori da je ostao isti, ja se ne mjenjam, da je on ostao u stvari isti, nego uviječaš ga, vidi da on negdje tone. Ali je problem što čovjek ovaj ne primijeti da se vraća nazad. Čovjek ne primijeti znači da njegov iman opada i da on iz dana u dan, znači ovaj biva sve bliđi Ali boim se da trebide da je to a čovjek da Allah zašto čovjek zapreti srca. Pa da ne primjeti, znači ni svoje grijehe, ne primjeti ništa prelazi znači preko, preko svojih ovaj preko svojih negativnosti tako dalje. Poslanica osleme, ja su bili ovaj ljudi koji su bili najpotpuniji imana. Pa su dato i dan i noć sjedili i obnavljali svoje imane i činili ono što će povećati ovo imana. Pa kako onda čovjek nakon toga da dođe i da kaže ja sam ostao isti ja se ne imanja. I nazad Ja se ne mijenjam. Te riječi znače da si ti postigao kulminaciju a da sti na najbolje. Nema bolje od toga što ti na čemu si ti redu. Jer ja se neću promijeniti kada sam došao do nečega i nema bolje od toga. Jelo u redu. Razumijete? Samo će čovjek koji je malo uman kazati, kod mene ne valjaju stvari mnoge, ali ja neću da se mijenjam. Nego čovjek se zaustavi kada je dostiga kulminaciju. Kako ti se možeš zaustaviti? A pogledaj sebe i pogledaj svoje stanje. Pa to znači samo riječi, mislim, protiv čovjeka i nazad. Ovaj, ulema je to govorila sa strane znanja, kažu kada čovjek kaže da ne treba učiti više, to je njegov kraj tada je nevići džahel, imam šafija ovaj, kaže, ko kaže da je naučio on je nevići džahel, znači imam šafija i izvolio zatim da je naučio pa kada dozori neko nakon toga a šta je onda tek sa imanom Jer znanje ti možeš steći i možeš imati tu količinu, ali imam čovjek nikad ne zna kako će sa svojim manom, znači završiti hoćealmo, jel mu, mu ima napau, jel mu se, jel mu ovaj, jel mu, jel mu je porastao. U svakom slučaju, stanje, stanje je stanje kod ovih ljudi kritično, zabrinjavajuće. I čovjek trebao bi da dolazi da traži ovaj uputu veću i da ga usmrti na onome što je bolje i što je što je vrijednije od onoga na čemu je. Zato na svakone odovi ovaj gospodaru moj Povećaj moju uprtu i, us, i usmrti mene onome što je bolje od ovoga na čemu sam. Ne možeš ti kazati se najbolje jeli, na otome na čemu si da je to kombinacija vjera i da to kombinacija, da to kombinacija ima, imana. Da li dozvajem prilakom odlaska na seždu podmetiti podme, kraj mahrame da se ne pada na tepi zbog sumnje da je prljavo? Da li se to smatra zastrom između lica i sežde? Ovo je pitanje poznatko od Fakriha, znači oko, oko ovoga pregrada između čela i plagi čini sežda. Ja shabi su kada bi im bilo vruće zbog vrućine nisu mogu spustili, čelo bacili bi prekrivač svoje i na tome su činili seždu. I zato se u lemana zelazni kada bi čovjek ovako stavio kapu, znači ovako napred na čelo, ovako kada je bilo ovde prekričelo i ovim da sad čini seždu. Ispravno je to ne smeta, a na što ovdje, ako je prljavo nesmeta smeta, prljavo kao prljavo ne na prljavo, aleikum selam. Ne smeta predamo čini seždu. A ako je nečisto da svakako te ne koristi tok, sti stavio mahram, jelo ne? Jel' to pete neče sto? Pa ne, znači nije dozirano na tome znači da se čini, jel' opet sežda. Tako da, ako bi bila potreba zbog, ne znam, da je tvrdo tlo, da je osjetljivo insan, da ima, ne znam, alergiju kakvu ili zbog tla, to je druga stvar, zbog vrućine kao bi što je bilo kod Oshaba i stično, svišno tome, svišno tome.